מזמור פט. משכיל לאיתן האזרחי. חסדי אדוני עולם עשיר, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך. ובניתי לדור ודור כסאך סלע. ויודו שמיים פילאכה, אדוני, אף אמונתך בקהל קדושים. כי מי בשחק יערוך לה', ידמה לה', בבני אלים. אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורה על כל סביביו. אדוני, אלוהי צבאות, מי חמוך חסין יה, ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, בשוא גליו אתה תשבחם. אתה דיכית כחלל רהב, בזרוע עוזך פיזרת אויביך. לך שמים, אף לך ארץ, תבל ומלואה, אתה יסדתם. צפון וימין עטיו רעתם, תבור וחרמון בשמך ירננו. לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך. צדק ומשפט מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון. בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו. כי תפארת עוזה מועתה, וברצונך תרום קרננו. כי לה אדוני מגיננו, ולקדוש ישראל מלכנו. אז דיברת וחזון לחסידך, ותאמר, שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי וחור מעם, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, אשר ידי תיכון עמו, אף זרועי תאמצנו, לא ישי אויב בו, ובן עוולה לא יעננו, וחטותי מפניו צריו, ומשנאיו אגוף. ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. ושמתי וים ידו, ובנהרות ימינו. הוא יקראני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. אף אני בכורת נהו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. ושמתי לעד זרעו, וכסאו כימי כי שמים. אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון. אם חוקותי יחללו, ומצוותי לא ישמורו. ופקדתי ושבת פשעם, ובנגעים עוונם. וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי. לא החלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקדשי, אם לדוד החזב זרעו לעולם אהיה, וחיסאו חשמש נגדי. כירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן. סלע. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחך. נארת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו. פרצת כל גדרותיו. שמת מבצריו מחיתה, שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו, אף תשיב צור חרבו, ולא הקמותו במלחמה, השבטת מטהרו, וכסאו לארץ מגרת. הקצרת ימי עלומיו, האטית עליו בושה, סלע. עד מה, אדוני, תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך? זכור אני מחלד, על מה שב בראת כל בני אדם? מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול, סלע. אייך שדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור, אדוני, חרפת עבדיך, שאתי וחיקי, כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.